بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله جل وعلا falendroim vetem pëti ndim dhe falë kërkojm lavdata tek imet Allahut qofshin i Muhammedin alayhi salatu wassalam me famineti mbishokut dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fund të kësaj bote Të nërru dhe zërë, me takimin e kaluar, kemi folur për rëndësin e udhëzimit, që një një tjetë i udhëzuar në rrugën e duhur. Dhe se për këtë udhëzim ka qmimë, dhe sot dhe që tjetë qmimi i këtë udhëzimit besimtarë duhet jetë në gjendje dhe i gatë shumë që të pagua i këtë qmimë. Për shka këse begatimat madhe dhe më të rëndësyshme për te njëtë në kësej botë, se udhëzimin nuk ka. Për ndaj, ku flasëm për udhëzimin, flasëm si kurse përmëna përri begati nga begatizmet më dhaja. Dhe se njët një kësaj botë e ka shumë rrugë, njët një kësaj botë e ka shumë oferta, njët një kësaj botë e ka shumë mendime, ideologi të ndryshme, ndaj në së njëri nuk është i pajisën në udhëzim të duhur, letë mund të kalën në rrugë të tjera. Pra ndaj, pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, një dhe duke ndajtër me shokët e ti, e ka vizatu në rërë, në zalë, me shokët e ti e ka vizatu një vijë të drejtë të gjatë. E ka vizatu një vijë të drejtë të gjatë. Pastaj, ka vizatu anash vijë atjera. Kësaj vijë të drejtë, jaka bashkangjiti disa vija të tjera të shkurtë amashat. Dhe pastaj kalozua ajetin Allahu duke thonë wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu. Kjo është vi via drejtë. Kjo është siratul mustaqim. Wa anna hadha siratun mustaqima. Kjo është rruga ime e drejtë, kështu Allahu thotë. Kjo është rruga ime e drejtë. Andaj ndiqni këtë rrugë, këto zim. Walla të te tëbja u subull, e mosin dëshni rrugicët e tjera që jenë anësh, këtu mosin dëshni, për të ferrë e kabiku mënë Sibili, e që ty, këtu rrugica paset të larguin e të ndajnë nga rrugë Allah të mënduar. E kësu rrugica e qërë soka që, ka të shumë të ndënjë. Njështë i kam përbuar shpeshë herë dhe në fundi në shgënyjë. Në fund kanë arë në rrugë të në byllër, s'ka dalje. Kanë dalë në rrugë që i ka dëshpruar, o thime i tydën këtë rrugë. Përndaj, njëriju që mësë të shgënijet, mësë të dëshpruhet, mësë të manipulohet, mësë të mashtrohet, duhet që të ndjekë rrugën Allah të barë e kotare. Që Allah përënë në hadha, kjo hadha, që kja, që kja, serati mës të khima, kjo r aje që ka arë Kurani me te dhe aje që ne ka shpjegu dhe praktikisht e ka zbatu Muhammedi sallallahu aleyhi osallam dhe shumë rëndësini një me kun këtë ruk bile të në ruha lazer besimtar fjala sirat në këtë dunja e ka një kuptim po dhe fjala sirat në ahiret e ka një kuptim ka sirat në dunja edhe ka sirat në ahiret sirat i dunjas është kush? U dhe Allahut sirat i mustekima i hdina sirat al mustekim na u zënë rrugën e drejt mas leja a zënë që të shkujim rrugicave kjo është sirat i dunjas e a ka në ahiret në dunja në botën tjetër atje në ahiret, a ka sirat ka po ju si kë Ati s'ka mundësi njëri me përzid rrugën që i ka me shkru, s'ka mundësi, nga se ka morë fundë. E qëfar sirati që atje? Sirati të nërozë i ahërit është një urë, e cila shtrijet në bi gjehëlem, Allah në rujtë. Kështu ka furë pejgamberi, a.s. Kështu ka furë Allahu të barë e kohëtala. Andi kër Allah nga lejmëran për diqka se egzistan, se ashtë, po në nuk e shohim ata, qëka du të nga me bojë? Nga besu, nga me besu, nga s'kim tjetër, nga s'temi bena një fatët, të shurëm në të një, s'ka kështohëm të. Allahu Gjellewala ka silë argumentit shumë të që të regunë saktësin dhe vërtëtsin asë që e ka full. Pre Allahu thotë se, në ahiret qenë ka një siratë. Qëka është të i siratë e rritë është urë, urë, e cila shtritë në bi gjehënëmë. Dhe njerëzit kallojnë mi këtë urë. Po ju të gjithë e kallojnë uren. Disa, do më thonë, e kallojnë uren me shpejci të rrufes. Parëmenda, ka thënë pejgamberi sërët o sëllëm, ka nga njerëzit që e kallojnë këtë urë me shpejci të rrufes. Ata asë nuk e më marë një verë që ka ka poshtë. Nga shpejci e kallimit e uren, sa dhe. E disa e kallojnë me shpejci të dritës, e disa me shpejci... Ta njështë këndu këvu dëpsu shpejci e njerëzme, dhe njështë ka njerë që zhaga se kalujnë, e disa duke të është në kalu, dhe më thonë katër rithën e kapën e, e do bëjnë krejtë, për është allonë në rëtojnë. Mirë, pse do shpejtë, e pse do nga ka dole, e pse do zhagë, e pse do tukë këtë sa vjërën du katër rithë, e pse do tura, pse, miqëfar baza, bi bosnë siratën e dunjos apo sa më shpejt ke ecë në siratën e dunjos çaq më shpejt ki më kalu siratën e ahiretit rrequ nëse këtu ke ngojë sirat timen ngojtë atje shpejt s'kimë pas po hasti të këqja nëse këtu ka dalë tuhament ças ul atje apo e çka i bën këtu shpejt e ka dalë më ngojtë Nëse ka arë një urë një Allahut, ka thonë Allahut kështot, qysh ke kalumi këtë urën, ka da ka dalë, të thonë, kisnat, e kam njët, a me i hera, shpejcija zbatimit, qysh ka qenë? Onda i shpejcija përgjegjës, nda i kërkesëve të Allahut, dhe shpejcija zbatimit të urënve të Allahut, ka me përcaktu shpejcijnë e kalimit në bisiratin botën të të të tërë. Dikush, Ka arrid me e kalu këtë siratë. Hëqë. Bileska dërëtë asë me hinë të, hin të bilevë. Asë atje që ashtu e ko. Asë të jepën mëndësia, farë me e kalu, bjenë me herëm të. Disa kanisë ka pak, po tani e kanlon që ashtu njëtë është atjevë. Përndaj të në vëzërët, vëzë, kësë siratë o shumë rëndësi. Nga se të shënë, dunja në ruan nga rrugicat, në ruan nga shgënibin, nga dëshprimet, në nga mështrimen, nga manipulimet, e ndim vetën sigurt se jemi në rrugën e duhur. Në ka mund si kur kësht me të lkun nga rrugën e drejtë, nga se tjetë dhe se kër rrugën e drejtë, i ka shanët e veta. Për shambull, rrugën me të rrvisë Prishtinë, të gjithë nga ka përë, kemi kaluohë. Dikush shumë herë, dikush ditë për ditë, dikush, që me ashtë, së kem që alë pashkullën, apë. Dhe të gjithë dhimë sa këtështë, apo, se rruga mitërvijësë Prishtinë që ka ka. E dhimë, do të me kalu ka këtë fshate ka këtë, anë i ka voshtreja, anë i ka këtë, anë i dhimë që të punë. E dhimë, anë i dhimë, anë i dhimë. Nëse tje të kalu të shku për Prishtinë, jetë duke kalu ka voshtreja, apo. E ndi kushtë nartë do të me falë kujë njësë, në Prishtinë njësë, sa në shke rruga. Këshë më sështë, jo se vështëria i bjene në rrugë për, për shumë të të të të të të të rrëna, si bjene vështëria për rrugë Prishtinë. A shpoa, e ka meshku të këthenë. Nëse se dinë se vështëria është në rrugë, të këtheshë, të të më shprujnë alë. A më dhështë, jo, jë rëna në jamë, të përgetë si paskala kërse i rrugë, se kejtë dënjojë e dhe në avë, se për meshku, në Prishtin, E dhe si të këllë që vështërinë, kjo është argumentës të të të shkuë përbishtinë. A është shtë? Për ndaj e dhe rruga, rruga e drejtë, të i dhe shenja të vërë. Në rruga që i ka këto shenja, dikush të dhe dhe jësë rruga miru jërë, në njëm, ka dajë se të së kënë, të të të të të të nukërë. Së në në po. Për shamët në vëzëllëbë. Për shamë Thot se egzistan një zat I cili është kryuës Në ka kryu të gjithë Aja është i gjithëdhishëm Din ma mirë se na Se aja në ka kryu Aja në mësan Qështu një rukë thot Një rukë thot qështu Apo. Një rukë thot Një rukë thot Egzistan një zat Aja në ka kryu Po na dinamë mirë saj. Çështoni rrugë thot. Në rrugë thot, komoun si me ekzistuar, nuk e di pse kena pa, po, po sa më rëndësia është sot, çështoni rrugë thot. Në rrugë thot, po heq ska zot. Pishë rrugë, apo. Tipote më sku në selamet, po më pshtu. Nuk po do më bëret në rruica këta. Çfarë rrugë ka shajat? e saktat që i pranem natushmëria, i pranem logika njëri, dhjetë, Allah, dhjetë. Allahu gjallë o thëtë, emkulli kumin gajri shein, emkulli kumin, emkulli kumin, a thuan val, u kryuan nga azzeja, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, për që kur u dal një rritë, së konë të dul, apo ata janë kryu esitë, qëllë jetë, dhe në ruar, që njëri, njëri, i ka do regula njëtë, që në bastu një besën dhe qka, a qështu, në bastu i besën, janë dhe regullat që eksistojnë, në më, si të prishtin regullat, zbesan e, lë, lë, lë, lë. qështu Allah e ka kryu një rio, në më, ka regullat, të. për shambu, lë, lë, lë. për shambu, me të thonë di kështu, me të thonë di kështu, a përshëqit mikrofon, a përshëqit mikrofon, E, këtë mikrofon, kërkosh të ka bërë. Të vetë, kështë e ka prodhu, kërkosh. Kështë e ka shpik, kërkosh. E qësh, vetë, më bërë që u dhe ala përta. Si om që unë sabaj, këmë gjithë më bërë që. A besan? Ja, së besan. O, pëse më së besu? Ka mundësi. Ka njerë që ju delë mikrofonin më bërë që. Ka. Ha? Për zbanë, Allah. Për zbanë. Në do të me pasë një fabrike e ke maru, në do të me pasë një shpikë, në shkenstarë, në do të me rikëtë. Në do të me gëzistua. Ase mi ubo të ikuj telefonat më bërshë, a po vëqë i mi jellë dhe lishetë. Po. Nuk bëma të allo. Po. Nuk bëma të allo. Po. Për ndaj, ka regula logike që një mbësoj funksionet. Ka po. regula, që po. mbësoj funksionet. Për po. ndaj, Këtu regullat përcaktujnë, o, dhe që kanë regullat, dhe që kanë regullat. Detaljat pas taj, komësia huq njeri, komësia më mësutikosh, ma regullat e përgjithshme, i pra njeri me në të shmëri që e ka kryu Allah në zë gjellë. Një rrugët së da thatë, ti, realisht, këa në dunja, për mes prindve tu, kini babë dhe kini nonë. Një rrugët së da që shto atë, Do t'i ki obligim Këta prendet u me i respektu Me i nërru Me i këqyë Barë që ki Në rrug qështu të thët Në rrug qështu të thët Ti pujë janë nga prendet u ovo Ama si ti bësh dë vjet Laja ta ki pun E ki ti jetën tonë Qështu në rrug qështu E në rrug qështu E në rrug e në rrug E shumë rrug tjera E në rrug e në rrug e në rrug Të ashtu si njëri meqëm, me në gjekëshëm, me në të shmërit pasur. Të shyshëm, që kjo rrugë për më pëthat, do të me dashë përëndë e me respektu. Që kjo rrugë pëthat, se anës dhvim përëndë apëton, këre punën tonë. Njëri meqëm, që si në rrugën jekë? A përre që i këshë aja? Ka regullën, nuk mundët. Natyra e njëriot, që se pra përëndërë. Një rrugë thët, endalu më ë e ndalume është alkoholi, se të bëndëm, droga e ndalume është. Njëriju që të këtë lidhje me gjinin të të tërë, mërdhënit intime jashtë mërtesore, e ndalume, përshka këse cenot në deri, prishtët morali. Njëri nuk shushëtët. Njëri nuk qëka thëtë. Po e shohëm qëka thëtë. He s'kene vëmë e një, se tash po e shohëm. Dhe dje kena një qëka thëtë kjo rr Ta është pej veshë i kakallonës ju, të repojëshojmë që nga të nga rrugë, këfa të këtë seshtë ato. Njëri meqëm që fa rrugë e mërë në lapë. A ndaj vë të mund që i këtë e në shenët. Një edhin, kërka arë përgëmëberi, së salë dhe sëmë të mëzër, njërës dhe këndi që përgëmëber, nga se në qëka ka thira, përgëmë, ju ka thonë lenjë idhujt Nuk është e logikshme, nuk është e natyrshme, që njeri ju me e adhuru, me adhuru produktin e vetë. Nuk është logikshme? Që ka ka më buë kërështë dhe me kësë? E da ta i ka më posë do halve që i kanë zi, tyne. Do halve tyne i kanë zi e ta. Po ato halve të tyne i ka më posë të formësuara, në formë të idullit. Po? Po? E gjithë natën e kanë adhuru halvën, zotin e tynë. Parëna, halvëve kanë adhuru. Ta një kërin lëdhën nga adhuri ime, e në që e kanë hongër halvën, aftën. Që ju konë zotit të vinë, aftën? Karë pejgambërës më ka thënë, halvëve është mu hongërë. Ndërësë a zotisht me adhuru, pësë është e qëdishme të njëzme besu pejgambërën, pësë është e qëdishme, nuk është aftë Sëtë ka do njërës për habitën, për shambull, pse pëmushën gjamiat? Pse ka qërininë për gjamiat? Kur gjësko që ka duhet me pasë? Po dhe që ka që për i duket? Dikush për javë shpërlonë trunën? Dikush për javë e kështë mëralë? E disa, disa, për shambull, po paguhën, i një një kësi më habitët, vazhdimisht, apo. Po mire o loë, Ha, dhe pëj vendosim, në gjekesht, apër. Kjo rrug pëj mësën qështot, e kjo rrug pëj mësën qështot. Për normal që vinë të kjo rrugë. Normal që vinë të e lojnë halvën, e vinë të zotë. Normal, Allah. Në, a, normal në kjo. Së është veç të na, dunja jo e qështon aftë. Sa profesori, shkencëtari, doktori, botë musliman, pse? Kushe ka paguat të, kushe ka shpëllat rrugë në të të të të të të të Po, kur ka bu krasim e logike, kur ka bu analizat e duhurat, ka unë ka dalbe. Së so, këtër pas ka t'i shka allohë. Një fej e cila luftuat katë shumë, e edhe fulli për t'i katë shumë, edhe, edhe prapë mas shumë t'i përhapët e t'i shka ka këtë. Apo, njerës, jo kretë njerës ka n'garkesa, ka njerës dhe dhe përëndim me dhe n'but, janë shkarkuar, janë sinqert e lipin vërtetën. Për në eta për e gjojnë, që, për për dhe Allahu qëllë lëvëra vajtë dimesh po jahu shfaq argumentet sikur se ka thonë se nurim ajatina fil afaqi vë fi anfusihim hatta jetë bejjene lëhum annavul haq Allahu thot ne këna me jahu shfaq argumentet edhe në horizont gjithsi edhe në vetë në tyre gjithmonë dheri sot ju buhet e qart e këthjer se kjo feja është haq është feja Allahu të aso qëllë e fërtejtë Allah rrëndën rrëzër Njëri din shenjat Njëri din mi bo matjet Për shambull Dion dësane nuk dina mi matno A ma kur dësane i matu mir A të dësane pasna i bojnë sigur që edhe matjet e tjere jenë regull Për shambull A dina në me dit në gjikisht A ma mirë u konë gjumaj e mi posë dyre qate A kato Në gjikisht Në zdim Diku është dy, do të thë jam mirë katër, se babaj Gjomaja më mirë më fal më shumë, apo dikush thot më fal me, me zot, pa zot. Të smunë me me me arni konkluzion, pse? Për shkak se edhe kështu edhe kështu, edhe kështu, edhe kështu edhe mund të smarto, apo po. Po dikush e ka caktuar Gjoman dy recate me zot. Ai është Allahu Azza Jazza. Po para se martë Gjomaja, ju ndoshën atë qafa se sa flas që ky Zot gjithmirë e ka. Kërë që kur jënë bindë filimën për këtë punë, ta një mos kontestoj të u t'ju në gjithë që ka një në shru, analizëve nga se dhe s'mon a gjithë me kuptu unë atëm. Që kjo në gjika ju në atëm. Pandaj edhe, e ti më përmen shumë harë, dhe kjo shumë më nëndësi, kjo mentalitet e shumë më i nëndësishëm, në ndihmon në e kuptu fejnë drejtë dhe rrugën drejtë. Kur ka shku pejgamberi sallallasa në Isra dhe Miraj, ka E qëre, sëd me përëdhë, pejgamberës o më në thonë, këmë më thunë qilë, shht, tira me besuatë. Me regulatësotet, që ka aeroplane, ka anije, kozmike që kalojnë në... Ani, anjo problema. Jo në dvakë që njerëzit, për te deves nuk kanë po kërgjatë. A të në më ju thonë, që kanë bo pejt qabës deri në këtës, në Palestine, kanë bo në një muje gjysë, sotë thimë me deve. Më jë thonë une, dhe me thonë një mshku në natën, një mshku qjel, në qjellë, e jë më këthy, kërë më këthy në meke halëa, ishko në shtratin në zetë. Që shqipinë këpunë, Allah? A është, ka laj me, me, me pranur? A është ka laj? Nuk është ka laj. E që është pranurit këpunë? Kërkar për i nga mërë i sallëm, dhe mëzër, ka shfaqë argumente. 14 vjetë të konë njëri besushum, korë s'ka rajtë. Njëri pranushum, njëri sinqerë. Karë më argumente qarta, i kanë besu dhe njerës, ti e pegamber e lahët. Gaze se qëto sene, nuk i din kush pas Allahot. Edhe qëto që ti që përn e efran, janë ato që i rajshët përpuhë dhe me na të shmërinë tonë. Na të besu imë ty. Kër i kanë besu herën e porë se Allahot, po i fletë, më kurë se kanë vedejo dhekë, apër i me Kur se kanë vetë muë? Qëse? Qëtë këne besu njerë që e lau fletë me ti? Kërejtë që ka vjen pëjtije të ashë më në regullë? Qëtë në regullë të ashë? Në regullë? Për nejë kërë kanë shkuk kërë e shte meke së të Ebu Bekri, Radi Allahu Taalan i kanë thonë, Qëshu këtë? Tash, për një me të ashë e ka të përvotinë. Për thë që shku në qijelë, shku këtu, shku këtu. Ebu Bekri që ka, ka thon Çi kjo është udhëzimi thotë, çi ky është çi po floan çi ky është udhëzimi. Çi ka ndëbëhre? A ka thonë ai çu shku? Se ju ju, ju mundi me shpift, ju mundi me me lut. A ka thonë ai çu shku? Po po, çu shko vetë. Kaon çashit është këmçi jasht. Çi u shme për beson, çu shko ti ai unikun beson diçka më të mollë se kaq. Unikun bësua Allah e ka zgjidh po i flet. Tash çai Allah që i flet ai shpoll, e merr atë në qiell, an tok që amë interesantë nuk e punëm në gjikë shumë është në gjikë shme unë e kun pas problem pragun e parë me kalu me e besu shpallin me besu se pegamberi Allah kërë të e kun kalu krejtë që ka vim pitimë unë e pranaj gazetë është më skallë e gjikë me kontestu me që e kun parë u të pardohon përda e dhe na du në kuptu një sen pragun e besimit e kun e kalu pragun e zimit e kun e kalu të është shka duhet Qëka të në bo? Ato qëka Allah o të të funësurës Beqara Sëmiëna wa ata'na Gufranë ka Rabbena wa Ilejkë il-Mësir Dëgjuam Dhe Unë nështruam Qëka është të jo në bo? Nëse në edhim që Allahu din e dinë më smirja Edhe esim këtë u kësigurët Esim këtë u kësigurët Asë nuk këna nevoj Të ndëzër Me erujtë Kuranin Asë nuk kena nevojë dhe më thonë... Nuk kena nevojë me thonë dhe qka, qka se ka bo pe i gambejnë, në sonë po kështë e ka bo, ose s'kene me qka që e ka bo me mëshefë, mëse marrin kurës komat, nësot, në nënë. Nëjëna shumë komatë, nëjëna shumë rëhatë. A di nësot, sot rëhatë i në në avru? Sot dhe më te për zhvilluët shkienë se në më rëhatë i në. A në islami një të ratë në medise shkëndësore, intelektuale, nga se e kupton një verë një shkëndjimi ti pas taj më mirë, kështë në jetë sigurët? A në kjo zimë që të fronë sigurit, të fronë për gjithë të dura për mendin tonë, për logikën tonë, kjo zimë që të ti plëzonë të gjithë të standardet dhe kriteret për me qenë zimë, do të me qenë me dëvërtet një begati që ne kujdesmi për të aptëm. Kujdesim për të, dhe e ruajnë, që i si duhet. Për ne, Allah o Gjellua, ka dhonë në Koran, inë dina, inë dhe Allah inë islam. Feja, odhëzimi, rruga, e vetë me e përnuar të ka Allah është, kush, islam, s'ka tete. Na në islam, këna hy, këna musliman, me bindje, na eksperiment në zbojmë. Apo, a ne du bëhe eksperiment? Jem të për unë një 5 vjetë që shua këfej, tani në suboftë të adonim jo. Ja, ja, ja. Në e ka më bes në besë në la që ti në fundë mos, e mos kemë që lijmë në të të tërë, të, që pëtënë mo. Për vëzim, e për sërim, e për shpjegim, e për dëvërtet, e për përfundim, gjitha që të janë. Për ndaj, njerëzit, kur kaninë këtë fej mo, skandala to. Do që i kaj herën, njerën 5 të 50 e një në delë në dik Aje raleshtë duke me syrë edhe auhi në iherëm për tëmë. Përsa të datë në rëzë duke me përfëndu me këtë. Kër në ka bërë peganberi s.a. s.a. Marveshjen, marveshjen hudejbje. Ka shku me bo umrën, nuk e kan lihu këtë më shrek me bo umrën. Se kan lihu. Në regullë, mos me shko këtë luftë, mos bo probleme, është bë marveshjen hudejbjes. E dhe kër e bë marveshjen hudejbjes, diso pikat marveshës njën konë problemi pranua. Omeri ka thonë, qështë një pranu këto na? Qëla ka që i pika marveshës? Nëse dikosh prej mekes vjen musliman tek Muhammedi a.s. kjo obliguhet me e këthyte këta. Nëse dikosh prej banorëve të medines musliman e ndranë fenë, shkënë të kura ishtë, kura ishtë se kanë bërsh me e këthyjnë medinat. Pekë masë në kanë nëshua. O menikon një ja Resul e Allah, që është me nëshrula? Që është nëmi i këthy, këtë mësë me këthy? Rëtë të rëhatër. Nga sa ta që jënë bo musliman, ato bojnë sabër. E adhe kër kërre ishtë një të miqafë. A pashi, pa që i pashkën të i kush për i me dinës meke, këtë punë fëshia atë, së shkënë më akte, edhe së kanë shku, kush e kalon për i kanë bërën, a sa me shkën të meke, kush, kur, kush? S'ka, a ka shku? S'ka shkuan. Hera Klija ka pitë po Sofianin, takim. Ataçi po pa e pasojn apo kthehenu kon kur ball po e shtypin, ball po i bën presion, ball e ka ngushtuar dunjën, po për... s'ka kush i ktham mua atë. Kan qe çsto punë i moni të kurtin e zamër mua. Po da na kemi pasorë se shumë tan bënin ton këto që njerëzit kan njek për imane, për agjrim, për besë, po e kan majt. Pse? E kanë ditë perfekte kjo feja. feja Por uzim çkërzojm, thonë. Ande Allah në në drejt, na uzoft në rrugën e drejtë. Është një mësojti më stabil e që i qëndrueshëm kësaj feje. Do të ja di çmimin kësaj feje, do të ja di çmimin e uzimit. Dhe ti më dëgjojmë që të paguajmë atë që ka nevojë për të garantuar që dëshmëria e së vetës ne këto uzim. Kaç personat do të, të shpobleft, do ndëroft. Mosallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallimu wa taslimin kather.